Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin was salatu Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, iman Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga barang siapa yang mewarisi warisan beliau sungguh ia adalah orang yang mulia dunia dan akhirah Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinan. Kemudian selawat dan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhatul iman kaum dan muslimat para pemirsa rahimakumullah kembali kita bersuah dalam kajian akidah al-sunati wal-jamaah yang secara spesial tentang akidat al berkaitan dengan al-tawhid al-asmai wa sifat telah kita jelaskan sebelumnya beberapa ya, ka'idah yang diyakini oleh al di dalam memahami nama-nama Allah al-asmai Allah al-husnah semua hal itu menjelaskan tentang kebenaran Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Yang bersumberkan Al-Quran Dan hadis Yang berlandaskan kepada Wahyu Yang wajib untuk Diimani, diyakini dan diikuti Kemudian pada kesempatan Yang mulia ini, kita akan menjelaskan Sebagian Kaidah yang diyakini Wa al Sunnah di dalam sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya serta untuk selalu istiqamah di atas kebenaran Allahumma amin ikhwata iman para pemirsa kau muslimin dan muslimat para pendengar Rahimakumullah Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya Tentang nama-nama Allah Bahawa Asma'ullah Kulluha husna Nama-nama Allah semuanya husna yaitu yang terbaik Maka dikenal dengan Asma'ul husna Adapun dalam sifat Sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Maka Ka'idah Yang diyakini oleh alis sunnati wal jama'ah Adalah Sifatullah Kulluha Sifatu kamalin Ya yeah. Sifatullah Kulluha sifatu kamal La naqsa fiha biwajhin Minal wujuh Yang artinya Maksudnya Bahawa semua sifat Allah Ya Semua sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Adalah sifat yang maha sempurna Tidak ada kekurangan Kejelekan dan kecacatan dalam sifat tersebut Dari sisi apapun Ya Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sifat Yang maha sempurna tidak ada kekurangan, kejelekan, kecacatan Di dalam sifat tersebut Dari sisi mana saja Nah Maka Semua sifat kesempurna adalah milik Allah Dan semua sifat kejelekan Allah Maha Suci dari sifat tersebut Ikhwata'l-Iman Para pemirsa rahimakumullah Dan banyak sekali sifat-sifat Allah T.W.T <tuh> Baik sifat-sifat yang terkandung Di dalam asma Allah al husna Atau sifat-sifat yang Dijelaskan oleh perbuatan Allah Karena setiap perbuatan menunjukkan kepada sifat Allah Atau sifat-sifat yang Berkaitan dengan zat Allah dengan diri Allah Yang dikenal dengan sifat al Yang selalu Menyertai Allah SWT Menyertai adatnya Seperti tangan Mata Kaki Wajah Dan sifat-sifat yang lain Ikhata liman Para misal rahimakumullah untuk lebih jelasnya perlu kita mengetahui tiga pembagian sifat yeah. tiga pembagian sifat secara umum yeah. pembagian sifat secara umum yeah. yang pertama sifat tersebut sifat yang sempurna secara mutlak ini yang pertama Sifat yang sempurna secara mutlak. Yang kedua, sifat ya kekurangan, kejelekan, kecacatan, ya, yang tidak ada di dalamnya kebaikan. Yang ketiga, sifat yang sempurna dari satu sisi. Dalam sebagian kondisi dan keadaan dan sifat kejelekan dari sisi dan keadaan yang lain. Jadi ya, terkadang dia bermakna sempurna dan dalam kondisi lain terkadang memiliki makna yang tidak sempurna. Nah, itu secara umum, ya, secara umum tiga pembagian. Nah, sifat yang berhak dimiliki oleh Allah Taala, ta sifat yang berhak dimiliki oleh Allah Taala, wa ta yang wajib dimiliki oleh Allah Taala ta adalah sifat yang semaha sempurna secara mutlak. Sifat yang maha sempurna secara mutlak yang tidak terdapat di dalam sifat tersebut ya kejelekan, kekurangan dari sisi manapun nah maka semua yang terbesit dalam benak pikiran seseorang dalam khayalan seseorang ya tentang makna kekurangan, kejelekan, keterbatasan, maka Allah mahasuci dari itu semua karna sifat Allah Subhanahu wa taala sifatu kamal sempurna secara mutlak ya yeah, sempurna secara mutlak adapun sifat yang jenis kedua yaitu sifat yang kekurangan sifat yang kejelekan mengandung kejelekan maka Allah maha suci dari seluruh sifat tersebut Adapun sifat yang dari satu sisi bermakna positif baik maka dari sisi positif ini boleh dinisbatkan kepada Allah ditetapkan bagi Allah. Tapi dari sisi negatif dalam konteks tertentu maka jelas tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak ditetapkan secara mutlak dan tidak dinafikan secara mutlak sebagainya akan kita jelaskan taib ini poin yang pertama yang harus kita pahami dalam pembahasan ini kembali kepada kita kembali kepada pembahasan yang pertama poin yang pertama bahawa seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifatu kamal sifat yang sempurna, mahal sempurna secara mutlak nah. dan sifat-sifat tersebut telah tertera dalam Al-Quran dalam hadis ya. seperti sifat dia al hayat kehidupan al ilmu wal qudrah samaul basar warahmah wal, wal, wal, wal, wal, wal dan sifat, sifat yang lain ya. kehidupan ilmu qudrat pendengaran penglihatan ya, rahmah rahmat al-izzah keagungan al-hikmah ya, uh, sifat hikmah kemudian al-ulu sifat tinggi tinggi zat Allah al-azamah keagungan al-kalam perkataan al-istiwa istiwa di atas aras itu semua sifat-sifat yang sempurna maka wajib kita tetapkan Taim. jika ada yang bertanya apakah ada dalil yang menjelaskan kaidah ini ini pertanyaannya waya alis sunnah kalau mengatakan sifat-sifatnya sempurna apakah ada dalil apakah akidah ini ada dalilnya maka jawabannya bahawa akidah yang diyakini oleh sunnah pasti ada dalilnya Adapun akidah suatu keyakinan tidak ada dalilnya itu suatu kebatilan. Karena akidah tidak bisa direkayasa. Akidah tidak bisa main ya dianalogikan. Kendati kita memahami akidah dengan akal yang sehat. Ya. Karena akidah yang benar tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi dalam penetapan akidah bukan dengan akal. Dengan dalil. Tapi, ibu tali para sarahimakumullah. Adapun dalil yang menjelaskan kaidah ini bahawa sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan makna kejelekan dalam sifat tersebut dari sisi manapun. Dalilnya secara umum ada tiga. Pertama dari sisi dalil nukli, iaitu wahyu. Yang kedua Secara logika yang benar Dan yang ketiga secara fitrah yang masih lurus Ini Tiga Sisi pendalilan Yang menjelaskan akan Kesempurnaan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Baik Kita mulai dengan dalil yang pertama Dalil Dari Al-Quran Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, Tentang permisalan, sifat yang dinisbatkan kepada orang-orang yang tidak beriman Dan sifat yang dinisbatkan kepada Allah ya, Permisalan, ya, atau sifat yang dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Kala Allahu ta'ala للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوق ولله المثل الأعلى وهو الأزيز الحكيم دم سرد النحل آيات النمبلو للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوق Walillahil mathalu al'a wa huwa al hakim. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir bagi mereka sifat yang jelek. Mathal ussu' huna arti mathal itni wasf. Ya, arti mathal. Mathal ussu' yaitu sifat yang jelek. Ya. Walillahil mathalul a'la dan bagi Allah adalah sifat yang maha sempurna maha tinggi kenapa Allah tidak menyebutkan di sini walillahil mathal al-kamal sifat yang sempurna tapi kenapa dengan redaksi al-a'la yang lebih tinggi kerana sifat Allah adalah sifat yang paling tinggi, paling sempurna, paling agung yang tidak ada lagi kesempurnaan, ketinggian, keagungan di atas sifat Allah. Sebagaimana nama Allah Al-Husna yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini walillahil masalul a'la. Masal di sini artinya wasf. bukan perumpamaan bukan permisalan kerana tidak ada lisa kami fihi tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa taala jadi maksud al mathalul a'la adalah al wasful a'la sifat yang maha sempurna ini dalam surat an-nahl dalam surat an-nahl wallillahi al matsalu al wa huwal azizul hakim dan Allah yang aziz maha perkasa al hakim dan bijaksana tapi bahkan ikhtilaf iman, para syaikh rahimakumullah semua ayat-ayat yang mengandung pujian kepada Allah. Ya, Alhamdulillahirabbilalamin dan penisbatan alhamdu pujian kepada Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran maka semua ayat-ayat yang mengandung pujian kepada Allah itu sesungguhnya menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kenapa Allah dipuji kenapa pujian hanya milik Allah kenapa Allah yang berhak untuk dipuji kena dia yang memuji dirinya dan kita hambanya memuji Allah dengan apa dengan seluruh kesempurnaan dengan seluruh keagungan dengan seluruh sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah. Karena pujian kepada Allahnya dengan nama dan sifatnya. Maka tatkala kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wa lahul hamdu Nah. Wa akhir da'wahum anil rabbil alamin. Alhamdulillah yang telah sakhir lana. Ada. Banyak sekali mak al-Quran tentang masalah alhamdulillah. Kenapa dipuji Allah? Kenapa puji-puji yang kita berikan kepada Allah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dipuji. Karena dia memiliki seluruh kesempurnaan, seluruh keagungan, seluruh kemuliaan yang mutlak. ikhwat aliman para penghisrahih wa di antara juga ayat yang menjelaskan tentang hal itu ya tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah ya ayat yang di dalamnya Allah menjelaskan tentang kesucian dirinya Allah sucikan dirinya dari seluruh sifat-sifat kecacatan sifat-sifat kekurangan sifat-sifat yang negatif yang dinisbatkan oleh musuh-musuh Allah musuh para rasul ya yeah. jadi semua ayat yang di dalamnya terdapat makna tasbih lillah ya yeah. Itu semua adalah ayat yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Tabaraka wa Taala. Seperti firman Allah subhanahu rabbika rabbil izati hamma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Digabungkan antara pujian dan tanzih, ya, mensucikan Allah subhanahu rabbika rabbil izz. Subhana rabbik mahasuci rabb. Rabbul 'izzati, rabb. Yang memiliki keagungan. Apa sifun? Dari apa yang mereka sifati Tentunya sifat-sifat negatif, sifat-sifat kejelekan yang nisbatkan oleh musuh Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan juga yang tidak beriman pada Rasul. Dari kalangan Yahud dan Nasara dan yang lainnya kemudian Allah mengucapkan salam kepada para ambiak kerana keselamatan akidah mereka begitu juga orang-orang beriman wassalamun ala mursali walhamdulillah segala puji hanya milik Allah kerana dialah yang berhak untuk dipuji kerana dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan seluruh sifat keagungan baik ini dari sisi dalil syar'i. dari sisi dalil Al-Quran yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah sisi yang kedua secara logika logika yang sehat jadi kalau ada yang bertanya bukankah al-sunnah tidak ya, main akal-akalan dalam beragama betul, kita tidak main akal-akalan tapi menggunakan akal yang sehat beda maknanya akal-akalan itu akal yang rusak mengakali syariat diakal-akali. Untuk apa? Ditolak, diselewengkan, ditakwil, ditafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Itu mengakal-akali. Adapun ahli sunnah memahami dalil dengan akal sehingga akal harus tunduk kepada dalil. Kalau yang mengakal-akali itu akan ya mungkin kalau bahasa bisa digunakan dia akan membajak Ya. Yeah. Al-Qur'an itu digunakan untuk kepentingan akalnya sesuai dengan pemahaman atau ya yeah, apa yang diinginkan. Naam. Jadi secara logika, kenapa demikian? Karena logika yang sehat, logika yang selamat, logika yang benar tidak akan bertentangan dengan al-haq. Ini prinsip. Ya. Yeah. Logika yang benar tidak akan bertentangan sama sekali Ya Maka kalau ada yang mempertentangkan berarti Boleh jadi Akalnya yang telah rusak Atau dalilnya Yang tidak benar Baik Secara akal Logika yang benar Nah bahwa Setiap yang Ada Mawjud ya, Setiap yang mawjud itu pasti yang wujud hakikatan Yang wujud betul-betul ya Yang betul-betul uh, wakik dalam bahasanya itu Yang betul-betul tampak dan nyata Bukan wujud dalam khayalan Jadi kita berbicara tentang keberadaan suatu yang di alam nyata Bukan alam khayalan Tapi, Setiap yang ada di alam nyata Itu pasti memiliki sifat Pasti memiliki sifat yang tidak memiliki sifat itu yang tidak ada. Yang tidak ada memang tidak ada. Tidak ada jelas satu kekurangan. Tapi yang ada di alam nyata di alam yang dalam istilah bahasa Arabnya. Ya. Bukan dalam khayalan. Ya. Maka Pasti memiliki sifat Dan sifatnya Hanya ada dua kemungkinan Sifat yang sempurna Dan sifat yang tidak sempurna Sifat kebaikan Atau sifat kejelekan Yang negatif atau positif Yang positif atau negatif Pasti ya Atau sifat yang sempurna Nah. Jika demikian maka tentu yang berhak dimiliki oleh Allah hanya sifat yang sempurna. Adapun sifat yang tidak sempurna maka Allah Maha Suci dari hal itu. Ya, kenapa demikian? kerana Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati ini kerana Allah yang berhak diibadati kenapa Allah yang berhak diibadati kerana dialah yang memiliki sifat kesempurnaan kenapa selain Allah tidak berhak diibadati itu semua peribadatan yang batil kerana ilah-ilah yang disembah selain Allah itu memiliki Berbagai kekurangan, kecacatan, bahkan sifat that dari sesembahan, sayang Allah itu merupakan kekurangan dan kecacatan. <tuh> ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjelaskan kebatilan tentang sesembahan yang diibadati, sayang Allah, dengan menyebutkan sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh sembahan tersebut, lemah tidak bisa mendengar tidak bisa memberikan kebaikan tidak bisa mendatangkan juga menolak kemudaratan mendatangkan kebaikan tidak bisa memiliki kehidupan tidak bisa memperkenankan doa orang yang menyuruhnya sampai hari kiamat tidak memiliki sesuatu lemah selemah-lemahnya makanya tidak berhadi ibadati adapun Allah yang diibadati yang kita sembah yang kita agungkan kenapa demikian karena dia memiliki seluruh kesempurnaan seluruh keagungan seluruh kemuliaan yang mutlak nah mari kita perhatikan sebahagian firman Allah Tabaraka wa ta'ala Qala subhanah wa man adalu mimman yad'u min dunillah wala yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum an du'ahim ghafilun dan surah al ahqaf al-limah Siapakah orang yang paling sesat? Ini yang paling sesat. Siapakah orang yang paling sesat? Daripada orang-orang yang mengibadati selain Allah. Mengibadati selain Allah. Yang diibadati tersebut, sembahan tersebut. La istajibulahu. Tidak bisa memperkenankan permohonan doa orang yang menyuruh, yang berdoa kepadanya. Sampai kapan? Ila yawmil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat mereka tidak akan bisa memperkenankan. Ya. Siapapun dia, nabi, orang soleh atau orang biasa, apalagi orang-orang biasa, ya, dia tidak bisa memperkenankan, tidak bisa mengabulkan doa tadi. Wahum an doahim kawilun. Mereka sungguh salalai, artinya tidak mampu, tidak bisa memperkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadaNya. Ini menjelaskan kelemahan ya. sembahan yang diibadati selain Allah. Adapun Allah, karena Dia yang mampu memperkenankan doa, ya. yang bisa menyingkap kesulitan, yang mendatangkan kebaikan, yang menolak kemudaratan, yang memberikan berbagai karunia, mengabulkan permohonan seorang hamba, memperkenankan permohonan seorang hamba. Naam yang tidak akan menolak doanya yang memiliki kehidupan kematian akhirat dunia akhirat semua milik Allah maka dialah yang berhak diibadati makanya orang yang paling bodoh paling sesat diberi akal oleh Allah tapi mengibadati beribadah kepada makhluk dituhankan subhanallah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian di Tuhan kan? Bagaimana bisa Tuhan mati? Ya, yeah. Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, yeah. Tuhan tidak bisa mendengar patung berhala, orang soleh atau nabi yang tidak memiliki sesuatu. Adakah orang yang lebih sesat dari itu akal diberi oleh Allah tapi tidak digunakan. Makanya kata Allah kal an'am. Mereka seperti yaitu masalussaut tadi golongan tidak beriman. Kal an'am, akal diberi oleh Allah, mata, penglihatan, kemudian pendengaran, akal tidak digunakan. Sehingga kata Allah, ulaika kal an'am seperti hewan ternak, binatang dan hum Lebih sesat lagi. Karena binatang tidak punya akal. Tapi manusia tatkala tidak menggunakan akal mereka. Ya. Beribadah kepada selain Allah, menyembah makhluk, mempertuhankan makhluk manusia. Tu nabi, tu siapapun. Ya. Sujud ke kuburan, meminta ke kuburan, penghuni kubur yang telah mati. Ada orang lebih sesat dari itu. Ayo, akhluhum. Kemana akal mereka? Alhamdulillah yang menyelamatkan akal kita. Alhamdulillah menjadikan kita orang yang beriman, beribadah hanya kepada Allah. Ini nikmat. Ya, maka tiada demikian. Pantaskah kita ikut-ikutan memberikan selamat? Kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Menyembah sayang Allah Meyakini Tuhan sayang Allah Berarti kita memberikan keselamatan kepada kekufuran Kesyirikan min Pegang agama kita Ini tauhid, ini akidah ya. Gak ada tawar menawar dalam hal ini Gak ada toleransi dalam hal ini وتالإيمان فأيسا رحمكم الله ذا لم أعلن الله سبحانه وتعالى من دلسكن. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ذا من النحل النحل يقول الله سبحانه وتعالى Orang-orang yang menyembah yeah. selain Allah mereka itu la yakhluquna syai'a ah. mereka tidak bisa menciptakan sesuatu wa hum yakhluqun sedang mereka itu diciptakan mereka bukan Tuhan sehingga menciptakan sesuatu mereka la yakhluquna syai'a bahkan mereka itu diciptakan dari suatu yang tidak ada menjadi ada seluruh ya makhluk para nabi ya diciptakan Allah yang menciptakan Tapi mereka tidak menciptakan bahkan mereka diciptakan kemudian amwatun gheru ahya mereka amwat ya Orang, Orang yang mati, geruahya tidak hidup. Artinya mereka tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki kehidupan dan juga kematian. Mereka tidak memiliki sesuatu, tidak bisa juga menghidupkan, tidak bisa mematikan. Bahkan mereka yang telah mati ya mati, tidak hidup. Womayyishuruna ayatnya berapa? Mereka yang telah mati tersebut, ya. Yeah tidak merasa tidak merasakan sesuatu wa ai ay, ay yan yub'atsun ya kapan mereka akan dibangkitkan orang mati maka kemana akalnya orang-orang yang menyembah berdoa ya kepada selain Allah pohon ni kubur nama dengan para wali misalnya atau nabi ya subhanallah aina akluh ke mana akal digunakan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dalam kubur tersebut. Lalu kita memohon kepada orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi memperkenankan doa orang lain berdoa kepadanya. Hanallah. Alhamdulillah, Allah menjaga akal kita. Kalau dah akal darusak, mungkin dia cerdas tapi rusak akalnya. Kecerdasan tidak bermanfaat kalau telah rusak akalnya. Yang kita tuntut, bukan cerdas saja tapi akal yang sehat yang selamat ya yeah. ya yeah, untuk apa kecerdasan kalau hanya membawa kepada kekufuran dan kesesatan untuk apa jadi petaka tapi akal ahli sunnah para ulama ahli sunnah akal yang selamat dan akal yang cerdas. ya yeah. Dan telah terbukti lihat ya peninggalan karya tulis mereka ilmu pemahaman mereka yang dibukukan yang sampai detik ini ya menjadi referensi ilmu menunjukkan buah akal mereka akal yang cemerlang karena akal yang disinar dengan cahaya wahyu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam Ya. Tatkala melihat ayahnya menyembah patung dan kaumnya beliau ingkari hal itu, balio takajuk, kok bisa kalian mengibadati? Kenapa diibadati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan kebaikan? Sungguh aneh, ya. sembari mengingkari hal itu, kata Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya Abati, wahai ayahanda." Dengan lemah lembut beliau yang mengatakan kepada ayahnya, "Ya Abati. Lima ta'abud ma la yasma' wa la yubshir wa la yughni 'anka shay'a. Wahai ayahanda. Kenapa engkau mengibadati patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat?" Tidak bisa memberikan kebaikan sesuatu pun Kepadamu Kenapa wai Ayahanda? anda Telah datang ilmu kepadaku Wahyu dari Allah Ya abati kurjiha'ani minal ilmi Malam ya'tika Fattabi'ani Ahdika siratan sawiya Wahai Ayahanda, Aku telah mendapatkan ilmu Wahyu dari Allah Yang tidak ada pada dirimu Ikuti aku Wahai Ayahanda. Aku akan tunjukimu kepada jalan kebaikan Tapi Allah telah mentakdirkan Ternyata dia tidak beriman Tapi yang menjadi sisi pendalilan di sini Bahawa patung berhala yang diibadati ayahnya Dan yang disembah ayahnya dan juga kaumnya Tidak berhak diibadati Kenapa? Tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Tidak bisa memberikan kebaikan yang berhak diibadati yang memiliki pendengaran penglihatan yang bisa mendatangkan kebaikan man huwa siapa dia Allah Rabbul Alamin Rabbul Izzati wal Jalal Allah yang memiliki keagungan kemuliaan kesempurnaan Dalam ayat lain Allah juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim ya Qala subhanahu Afa ta'buduna min dunillah Ma yanfa'ukum shay'an Wa la yadurrukum Uffil lakum Wa lima ta'buduna min dunillah Afala ta'qulun Kata Allah jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim ya, Mengingkari Peribadatan pada selain Allah Apakah kalian akan mengibadati Apakah kalian mengibadati selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, kebaikan, sesuatu pun kepada kalian, dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan uffillakum yeah. celaka kalian wa lima ta'buduna min dunillah, yeah. kenapa kelemang ibadati selain Allah afala yeah. ta'qilun tidak akan menggunakan akal tidak akan menggunakan akal yang sehat Bukan mereka tidak punya otak Mereka punya otak tapi tidak berakal Makanya kata Allah tentang Nabi Ibrahim Afala taqilun Gunakan akal kalian yang sehat'. Pasal patung berhala Yang tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Tidak bisa menyelamarkan dirinya Dihancurkan Nabi Ibrahim Tidak bisa berbuat apa-apa Ya Begitu dihancurkan Nabi Ibrahim Kemudian Ya Palu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk memukul menghancurkan patung tersebut letakkan di ya pundak patung yang lebih besar ya kata Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan coba tanya dia ya Nabi Ibrahim ingin ya mengajak mereka berpikir kalau dia tidak bisa menjawab apakah yang besar patung yang besar itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil yang lainnya jika tidak menjawab kenapa belum ibadati yang berhak diibadati hanya Allah Kenapa Allah yang berhadir-ibadati? Karena Allah memiliki sifat kesempurnaan secara mutlak. Dia yang mendengar, dia yang melihat, dia mendatangkan kebaikan, yang mendolak kemudaratan, yang menyingkap kesulitan, dan memperenangkan doa, yang menciptakan, memiliki kehidupan dan kematian, kebangkitan dunia akhirat milik Allah. Dia yang berhadir-ibadati. Ini secara tinggal logika dan masih banyak. Ayat-ayat yang senada dengan apa yang disampaikan tadi Kesimpulannya bahwa akal yang sehat, Akal yang masih cerdas Akal yang masih benar Pola pikirnya Logikanya Maka akan memahami bahawa Allah itu memiliki sebuah kesempurnaan Buktinya Allah menjelaskan kebatilan tentang sembahan-sembahan sayang Allah Kerana mereka Sembahan tersebut Tidak memiliki Satupun dari Kebaikan, tapi semualah kejelekan, sifat kejelekan. Nah, kemudian dari sisi lain, kita melihat, menyaksikan, meraba, menyaksikan, melihat, memperhatikan di alam nyata ini, ya, bahawa juga makhluk memiliki sifat sempurna. Berarti kesempurnaan tersebut tentunya terbatas sesuai dengan keberadaan dan kondisi mereka Tapi kita mendapatkan hal itu ya. Mendengar, melihat, berbicara, ya, memahami itu semua sifat kesempurnaan Sesuai dengan keterbatasan makhluk tersebut Maka yang mendengar yang melihat lebih sempurna daripada yang tidak mendengar dan tidak melihat yang berakal tentunya lebih sempurna daripada yang gila. Nah, yang memiliki kekuatan tentu sempurna dari yang lemah. Dan ia tak pahami. Akal, memahami dan juga mata menyaksikan. Itulah kondisi. Jadi pertanyaan sifat kesempurnaan tersebut datangnya dari siapa siapa yang mengkaruniakan siapa yang mengkaruniakan mereka memiliki sendiri Tuh, buktinya mereka di waktu lahir, manusia tidak memiliki daya upaya dan sama sekali ya. hanya bisa menangis tidak bisa mandi sendiri tidak bisa makan sendiri tidak bisa pakai baju sendiri bahkan tidak bisa berbicara, maksudnya nangis, teriak. Ya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau dibiarkan, dia akan mati. Bahkan dari sisi ini, hewan mungkin lebih sempurna. Karena hewan begitu dilahirkan, dibiarkan ya oleh induknya. Hidup dia bisa berjalan langsung. Manusia, enggak, okay. sungguh lemah. Proses fase demi fase dilewati, proses kesempurnaan tadi. Yang memberikan hal itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wajanna lahum sanam, wa abusarun wa afida. Kan begitu? Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati, akal diberikan. Taib berarti kesempurnaan itu datang dari sebab dari Allah ya. tentunya yang memberikan kesempurnaan karunia dari Allah lebih berhak memikuti, memiliki afwan, lebih berhak memiliki kesempurnaan tadi ya. masa yang diberi memiliki kesempurnaan yang memberi tidak memiliki kesempurnaan tidak masuk akal maka yang memberikan kesempurnaan lebih berhak memiliki kesempurnaan tadi. Nah, ikhwatul iman, faamsaraahikum billah, maka Allah memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Itu sisi pendirian yang kedua. Yang ketiga, fitrah, ya. Jadi fitrah. Allah menciptakan Manusianya di atas fitrah yang lurus maksud fitrah ini adalah kecintaan kepada kebaikan kecenderungan untuk mengikuti hal yang baik bahawa bila seorang bayi yang lahir tumbuh dan besar di lingkungan yang tidak terkontaminasi fitrahnya ya, tidak ada yang merubah tidak ada yang merusak Lingkungan baik Keluarga baik Maka bayi tersebut akan tumbuh di atas fitrah Di atas kebaikan Sehingga begitu Dia telah mulai balik Telah bisa membedakan temyiz. ya Begitu disuguhkan kepadanya Al-Haq Dia pasti menerima Tapi bila kondisi bila komunitas tempat dia hidup Bila lingkungan yang ada di sekitarnya Terutama yang terdekat orang tuanya Ayahnya Ibunya Saudara-saudarinya nah Itu yang bejat Itu yang merusak Maka akan rusak fitrah tersebut Maka Rasul mengatakan dalam hadis Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi Awyu nasirani, awyu majisani. setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci berada di atas al-haq keinginan untuk menerima al-haq kecintaan untuk menerima al-haq tapi menjadi permasalahan lingkungan fa'abawahu kedua orang tuanya ini yang paling dekat ya. fa'abawahu yuhawidani yang menjadikan dia sebagai Yahudi berarti rusak fitrahnya Auyu nassiranihi atau menjadikan nasrani Auyu majjisani atau menjadikan majusi Allah tidak, Rasul tidak menyebutkan Auyu yuslimani Menjadikan dia Islam tidak kenapa? karena hukum asalnya fitrah itu Islam Yang berubah dari Islam Kepada apa? Yahudi Atau nasrani Atau majusi Nah Fitrah yang sehat fitrah yang masih lurus itu juga menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah bagaimana penjelasannya ya, karena fitrah yang lurus tersebut telah terpatri di dalam jiwa manusia yang memiliki fitrah tersebut ala mahabbatila mencintai Allah, ini kita sampaikan tadi karena itulah fitrah tadi mahabbatillah, mencintai Allah mengagungkan Allah, yeah. dan mengibadati Allah. <coughs> nah, واذ أخذ ربك من بني آدم من ذورهم ذريتهم وأشهدم أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلا. Ternyata takkan Rabbmu mengambil janji kepada keturunan Adam, takkan mereka berada di tulang sulbi bapa-bapa mereka dan dipersaksikan oleh Allah minta persaksian alastubi rabbikum bukankah aku rob kalian yang diibadati qalubalah Ka naam kami menjaksikan hal itu <coughs> ini fitrah fitrah Allah <coughs> La tidak ada perubahan dari fitrah tersebut nah fitrah yang masih sehat, fitrah yang masih lurus itu pasti mencintai Allah, mengagungkan Allah dan mengibadati Allah. Nah, kerana Allah ciptakan khalaqtu ibadi كلهم hanafa fa'atathumus syaitan fajtalatuhum an dinihim. Aku ciptakan semua hamba di atas ya fitrah yang lurus tapi syaitan datang itu yang menyeret mereka keluar dari fitrah tersebut fujtalthum an dinihim fa amaratuhum an yushriku bi mereka syaitan memerintahkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah maka yang berbuat syirik itu sesungguhnya dia menibati syaitan alam aahad ilaikum ya bani adam an la ta'budus tidak tidakkah telah aku sampaikan Jelaskan, peringatkan para umai bani Adam, jangan keluar mengibadati syaitan, karena setiap yang beribadat pada sisi Allah Sosungguh dia mengibadati syaitan. Nah, fitrah yang masih lurus mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengibadati Allah. Ya, kenapa demikian? Kena tidaklah dicintai dan diagungkan dan diibadati kecuali ya zat yang diketahui oleh fitrah yang diyakini oleh fitrah tersebut yang memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak yang sesuai dengan rububiyah dan uluhiyah Allah. Naam. Itu yang dicintai. Adapun sembahan selain Allah yang tidak memiliki kesempurnaan tersebut secara fitrah, fitrah tidak bisa menerima. Ya, akal tidak bisa menerima dan fitrah juga tidak bisa merestui dan menerima hal itu. Ya. Yeah. Masa ia berbatuan, pepohonan, patung berhala sujud memohon. Ya. Yeah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuli, bisu. Ya. Yeah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Masa dicintai, diibadati. Ainal uqul? Ke perginya akal? Naam. Baik, yahudimah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya, Masih ada dua poin dalam bab ini tentang masalah sifat kekurangan. Kemudian sifat yang dari satu sisi kemuliaan dari sisi lain, dari sisi lain dari satu sisi adalah positif dan di sisi lain negatif. Gimana hukumnya? Bolehkah dini sebutkan kepada Allah? Tidak diragukan kalau sifat jelas sifat yang negatif secara mutlak, kekurangan jelas ini tidak boleh jelas haram. Tapi menjadi permasalahan sifat yang dari satu sisi sifat yang sempurna dari sisi lain sifat yang tidak sempurna. Tapi karena waktu yang batasi tunggu jawabannya Insya Allah pada ya. Edisi yang akan datang bainallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ali wa Sabil wa Salim. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baik. Syukron Dzulkerbar Klovik atas materi yang lagi sampaikan melalui saling sepatan bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda yang bertanya. Silakan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat anda bisa mengirimkannya di 0819896543 baik yang pertama silahkan kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya langsung di layanan di telepon silahkan halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana di mana Abu Nizam di Pondok Kelapa aja ya silahkan pak Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz hmm. Ya silahkan dan al alukman Itu dinyatakan Al-Hukman 27 Allah oh, oh, maha perkasa Berkata dengan itu Nabi pernah bersabda Meminta perlindungan untuk Hasan dan Mucen Dan berkata Sesungguhnya Bapak nenek moyang kalian Dua-dua Biasa meminta perlindungan pada Ismail dan Ishab Dengan bacaan Akujika kalimat laytama minkulisaytul wahamatin waminkulianin lamatin hadis ayat bukori. Yang menjadi pertanyaan apa bedanya kalimat kauniah dan kalimat biniah Terima kasih bahawa sahaja ada kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukron kepada Bapak Abu Mizan, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum keluarga dan memberkai hidup kita semua dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Jadi inti pertanyaannya apa bedanya kalimat kauniyah dengan kalimat mungkin diniyah? Kalimat Kaunia dan kalimat Diniyah. <t EVEN> Tadi disebutkan nam na bagaimana Rasul saw memohon perlindungan untuk Hasan dan Husin. Nam, uaidukumah di kalimatillahi tama, in syaitanin wahmah, wainin walamma. Nam, jadi aku memohon perlindungan untuk kelimat berdua di kalimatillahi tama dengan kalimat kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah kalamullah sifat Allah makanya rasul bertawasul dengan kalimat tersebut ya adapun dengan makhluk tidak boleh bertawasul dengan sifat Allah nعم nah. dari syaitan menggagau atau pandangan mata yang khianat nعم nah. jadi mohon perlindungan ini menjadi pertanyaan apa bedanya kalimat kauniyah dan kalimat adiniyah ad ya untuk menjawab hal ini kita harus memahami juga ada namanya iradah kauniyah dan iradah diniyah nah jadi kalimat kauniyah itu sama dengan iradah iradah kauniyah ada pun kalimat diniyah <coughs> itu sama dengan ya iradah syar'iyah. apa maksudnya? masih global juga jadi kalimat yang kauniyah itu kalimat yang qadariyah yaitu apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sesuatu ya telah menghendaki sesuatu telah menginginkan sesuatu menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu ya maka Allah subhanahu wa ta'ala ya pasti apa eh, pasti hal itu terjadi ya pasti hal itu terjadi <coughs> dan hanya mengucapkan kun fayakun. kun innama amruhu iza arada shay'an an yakula law kun fayakun. ya ini namanya kelimat kawniyah qadariya sesungguhnya perintah Allah Urusan dan perintah Allah apabila menghendaki sesuatu, maka dia mengucapkan, mengatakan, kun paya jadilah akan terjadi. Dan inilah makna dari ungkapan yang masyhur di kalangan Ahli Sunnah, Masha'allahukan wa ma'lam yasha'lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi ini namanya kalimat kauniyah jadi semua yang tertulis di lauhil mahu yang ditakdirkan oleh Allah kemudian bila Allah menghendaki hal itu terjadi maka akan terjadi hanya dengan mengucapkan kun paya kun. Yeah. kemudian apa yang dikehendaki oleh secara kauniyah tadi tidak mesti hal itu dicintai oleh Allah Allah telah menghendaki Maka Diciptakan Iblis Oke okay. Iblis Tapi Allah murka Bahkan melana Iblis Diusir dari surga Ya karena tidak semua Yang berkaitan Dengan kalimat kauniyah Atau iradah kauniyah kehendak secara takdir itu dicintai kecuali bila berkaitan dengan kalimat ad-diniyah kalimat diniyah sama dengan artinya atau pengertian dengan iradah iradah asyariyah as itu suatu yang dikehendaki Allah secara syariat maka Allah perintahkan dan tidak diragukan kalimat ya, kalimatullah itu merupakan kalimat syariyah kita baca kalamullah, ya. kalamullah kalimat dan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala ya, sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sifat Allah Al-Quran Al-Kerim ini termasuk kalimat syariyah dan termasuk perintah yang Allah perintahkan dalam agama ini dinamakan ya, kepada al-umur as syariyah Perintah-perintah secara agama, al-umur diniyah, perintah secara din. Nah, maka Allah perintahkan untuk solat. Waqimu salah wa tu zakah, kutub aleikum usyam, walillaila nasi hijjul bait man ista'ail sabila. Ini kalimat-kalimat syariah perintah Allah yang merupakan kalam Allah dan sifat Allah Taala ta dan perintah-perintah yang lain dan semua kalimat diniyah itu pasti dicintai kena semua kebaikan perintah, maka Allah perintahkan untuk solat Allah perintahkan untuk birul walidain, perintahkan untuk tauhid, perintahkan mengikuti Rasul SAW kena Allah mensyariatkan hal itu tapi tidak mesti hal itu terjadi, Kan Allah perintahkan secara agama orang solat banyak enggak solat KTP-nya Muslim tapi banyak enggak solat Allah bukan perintahkan untuk tulis di KTP Memuslim bukan itu Wala tamutun na'ilu'antum muslimun Bukan ditulis di KTP Nanti bukti akta kematian muslim gitu Bukan itu Wala tamutun na'ilu'antum muslimun Ya betul-betul melaksanakan Islam Solat Lima waktu Punya duit peluangkan zakat Bulan Ramadan puasa Punya duit juga dapat kelapangan rezeki Ya pergi haji sama guna himungkar baca Al-Qur'an zikir itu baru. Nah, yaitu perbedaan antara kalimat al-kauniyah, al-qadariyah dengan kalimat al syariyah diniyah. Wallahu a'lam. Nah. nah baik Quran dzikr akhirat asto benar set demikian untuk Bapak Mizan yang bertanya dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di line 6 singkat, ada pertanyaan dari Bapak Nanai yang berada di Penuk Kede. Yusuf disebutkan, semua yang tampak pasti memiliki sifat, dan Al-Quran yang secara fisik terlihat dan bisa dicetak adalah kalau Allah bukan makhluk, apakah boleh kita menyebutkan Al-Quran adalah salah satu dari nama dan sifat Allah mohon penjelasannya, apakah benar pernyataan seperti ini Hey, terima kasih kepada Pak Nana. Jadi Al Quranul Kareem tidak diragukan Al Quran Al Kalam yeah. yang diturunkan oleh Allah yang didengar langsung oleh Jibril. Yeah. Al Quranul Kareem. Nama. Wajatil Quran tertila dan Allah Subhanahu Wa Taala yang sukar bercakap dengan Al Quran ala inni utitun Quranu mithlahuma itu hadis. jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara langsung dengan Al-Quran yaitu sifat Allah kalam Allah Jibril langsung mendengar dan disampaikan oleh Jibril kepada Rasul sebagaimana didengar sehingga tidak ada yang dirubah bukan yang diungkapkan Jibril bukan mengungkapkan kalam Allah ya tapi hanya menyampaikan kalamullah. Inna qawla rasul karim, perkataan rasul yang mulia artinya jibril yang menyampaikan. Nah. Nah, Al Quran kalamullah. Subhan Allah, Sebab Allah yang menjelaskan hal itu. Wa in ahadu minal musyrikin istajarak fa ajru hatta yasma' kalamullah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin mohon perlindungan keamanan padamu maka mereka, keamanan baginya sampai mereka itu mendengar kalam Allah, Quran kalam Allah itu tidak diragukan dan mushab yaitu mushab yang Quran yang dicetak kemudian ada lembaran ada tinta ya ada lembaran, kertas ada tinta jadi ada tulisan Ada yang ditulis Ada tinta yang digunakan untuk menulis Ada kertas tempat menulis Ada juga mungkin pulpen untuk digunakan menulis Baik Dalam kondisi keberadaan situasi apapun Tetap tidak berubah Itu kalamullah Kendati medianya, sarananya itu dari makhluk. Tapi yang diucapkan, yang ditulis, yang didengarkan, yang disimpan di Android dan juga aplikasi yang ada. Naam. Dan juga yang disimpan di server, ya. Yeah. Semua yang disimpan kalamullah, semua yang dibaca kalamullah semua yang ditulis kalamullah, semua yang didengar kalamullah, semua yang kita buka lewat ya gadget kita, bukan, ya aplikasi kalamullah. Tapi tinta yang digunakan ialah makhluk, tintanya. Kertas yang digunakan jelas makhluk. Seorang yang membaca suara suara qari yang membaca jelas itu makhluk kerana manusia makhluk naam hape digunakan ya hape produk manusia tapi yang disimpan di dalam hape tersebut adalah kalamullah jadi kata Imam Ahmad mahmat tasarraf huwa kalamullah bagaimanapun kondisi keberanian kalamullah maka kita katakan Al-Quran kalamullah maka dalam bila kita memahami hal itu ya kita katakan dalam kondisi posisi, keberadaan bagaimanapun, tetap Al-Quran kalamullah. Kerana yang dibaca, yang dibaca, kalamullah. Kendati tinta yang digunakan itu makhluk. Tinta menulis. Ya, kertas tempat menulis. Ya, semua itu adalah hal yang makhluk, tapi yang ditulis kalamullah. Yang didengar kalamullah, yang juga kita lihat Itu kalamullah Membaca Al-Quran nih Kita lihat Melihat Ada hurufnya Nah Jadi dengar Kalamullah Yang dibaca Kalamullah Yang ditulis Kalamullah Nah Maka semua itu kalamullah Dan kalamullah sifat dari Allah Tabaraka wa ta'ala Maka bukanlah makhluk Nah Demikian Allahu'alam Ya, baik. Syukran jazakallah khairan. Jawabannya demikian untuk penanya di layanan san singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon, silakan di 02182365436. Halo? Silakan. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan kami di Cimong silahkan ibu Srita ini uh, saya ingin mengam dari cerita seorang wanita yang dia resah hatinya karena setua itu dia masih saja dengan suaminya uh, bekerja dan bekerja membuka resto disibukkan oleh suaminya dan dia berkata sama saya kalau setua gini kenapa saya tidak dikasih kesempatan untuk belajar ada suaminya dari dulu nya tu bekerja dan bekerja itu apa hikmah yang saya petik dari cerita teman saya ini kata. Puan saya tetap kerja kaumul kairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan istad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. jadi ya, Allah alam ya tentang kisah tersebut, tapi ini yang disampaikan Ibu Safina tadi, jadi istri kerja, kerja, kerja kerja, kerja, ya, suami juga gitu ya, enggak mengizinkan untuk belajar Ya, hikmahnya ternyata ada orang yang meng, hidupnya meng, untuk dunia dan ini jelas setelah menyelisih tuntunan syariat kita hidup bukan untuk dunia hidup untuk akhirat tapi digunakan dunia untuk akhirat nah hidup untuk beribadah bukan untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya bukan untuk meraih kekuasaan ya, bukan untuk mengumpulkan berbagai prestasi tapi tujuan utama adalah beribadah tapi kalau hanya dunia kerja-kerja sampai gak ada waktu untuk beribadah menuntut ilmu pun menjadi bekal dunia akhirat gak sempat suami pun gak izinkan istri ini keterlaluan ini akan ditanya oleh Allah wahai suami, kenapa gak jadi istrimu kenapa diteru, disuruh terus ya terus menerus kerja atau dia butuh apa? Suplemen jiwa. Ya. Tapi ibadah Allah berikan kepada siapa? Kepada orang diberikan taufik oleh Allah kemudahan. Tentunya dengan apa? Mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Wahai kalok tul jin wal insan la liaburah. Tidaklah KU ciptakan jin dan manusia KU untuk beribadah. Ini, ya, tujuan syariat untuk beribadah dan ibadah tersebut ia ya, mencakup seluruh ketaatan, perbuatan, amalan yang dicintai dan diredah Allah. JI bukannya untuk bekerja. Bekerja dalam artian mencari dunia. Luput dari ibadah. Luput menuntut ilmu. Di antara ibadah menuntut ilmu. Apalagi yang namanya ilmu yang fardu ain, kewajiban setiap individu. Ya, wajib dia belajar mengenal Allah, membaca tauh, belajar tauhid, bagaimana cara solat Nabi. Karena dia solat, bagaimana cara berwuduknya. Karena tak sah solat yang tidak berwuduk. nah ini wajib dipelajari. Jadi ya, wahai para suami yang bekerja sesungguhnya adalah Anda. Memnafkahi istri, menafkahi anak. Istri di rumah bagaimana untuk mendidik anak, menggembleng, mempersiapkan segalanya sementara suami pergi untuk mencari nafkah. Adapun kedua-duanya sibuk semua dengan dunia, bagaimana dengan kondisi anak? Ya akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua pemimpin diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu jelas ini tidak benar keliru dengan cara seperti itu. Maka hikmahnya ternyata ada manusia yang betul-betul hanya untuk dunia. Allah ciptakan ya dunia sebagai sarana bukan tujuan semua akan ditinggalkan ya semua ditinggalkan orang yang paling kaya di dunia ini siapa? yang tak terhitung kekayaannya yang dia cicipi yang untuk dia yang dia infakkan dan dia pakai selebihnya untuk apa? dibawa ke kuburan dibawa masuk ke kuburan bekal di alam berzah tak kali tanya mungkarong nakir nanti kasih duit begitu, lepaskan saya, luluskan dari pertanyaan ini, begitu la kalla hanya amal soleh. oleh kerana itu jadikan dunia sebagai wasilah untuk akhirat, <coughs> bukan tujuan, jangan korbankan akhirat kena dunia, tapi korbankan dunia untuk akhirat korbankan dunia untuk akhirat jangan korbankan akhirat demi dunia sekarang mayoritas terbalik korbankan agama demi dunia maka segala cara dilakukan halal haram enggak peduli yang penting kaidahnya alhalal mahalla fi wal haram ma'hurima minhu yang halal yang kepegang punya kesempatan halal yang haram enggak ada kesempatan terhalang mendapatkan itu haram bagi sebagian nahuz billah min dzalik sallallahu alaihi wasallam semoga ya Allah tidak menjadikan ya Tujuan utama hidup kita adalah dunia, tapi adalah akhirat. Namp, Allahumma amin. Demikian Allahuala. Baik, syukran Hazal Akhiratas. Jawab nasad demikian untuk penanya yang berusaha Masih kami berikan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telefon kesempatan silakan di 0218236543. Ia ya, mungkin sudah ada yang terhubung untuk anda yang ingin bertanya langsung. Silakan, halo. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan nama Allah di Tangerang Selatan Silahkan uh, Gini Ustaz uh, Saya mau tanya Kalau tetangga saya kan Suka ngundang uh, Apa pernah mengundang saya Acara tujuh bulanan nah, Terus saya kan uh, Gak datang Tapi dia nganterin makanan Gimana tuh Apa saya makan Atau gimana ya Pak Ustaz Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang. Ya Taib, terima kasih kepada hamba Allah ibu yang bertanya di Tangerang Selatan. Saya juga tidak tahu acara apa ya, tujuh bulanan itu ya. Apa mungkinkah hamilan tujuh bulan ya? Atau Allah tidak sebutkan tadi. Tapi sepertinya Ya, mungkin kehamilan tujuh bulan, tapi kalau tujuh hari mungkin acara yang mungkin ta'ziyah atau mungkin uh, makanan yang mereka sediakan bagi ya, yang datang untuk berdoa untuk si mayit. Ya, Tetapi pada itu semua ada dua sisi di sini yang perlu dipahami. Dari satu sisi secara hukum asal itu makanan itu ya halal, kena. Hukum asal dalam mengenai tuhulah, tapi permasalahan yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan, ya, uh, dihubungi dengan sebuah ritual, ya, sebuah ritual, dan makanan tersebut dibuat untuk, uh, dibuat untuk dalam rangka ya, memperingati ritual tersebut atau uh, kebiasaan tersebut. Sementara kebiasaan tersebut tidak ada tuntunan dari syariat di sini yang menjadi ya perbedaan di kalangan ulama karena dari satu sisi makanan ini seharusnya asalnya halal ya bukan rampasan bukan curian ya dimasak di rumah atau mungkin dibeli kemudian di sisi lain kenapa tidak hari lain kenapa dengan harus ritual seperti itu sementara tidak ada tentuannya panduannya ya atau hal-hal yang lain atau kena ritual atau juga mungkin uh, makanan dan juga orang-orang yang non muslim misalnya di hari-hari raya mereka mereka memberikan kepada muslim hadiah maka dalam hal ini karena ini adalah bagian dari perayaan dan pengagungan kepada hari-hari mereka dan itu merupakan yang spesial bagi mereka ya bukan bagian dari Islam maka dalam mempelagakan jangan diterima ya jangan dimakan kena Makanan tersebut diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, tidak disyariatkan oleh Allah. Sebagian mengatakan secara khusus yang mungkin yang bukan dalam rangka ritual atau agama-agama yang non-Muslim, kebiasaan yang di masyarakat. Sebagian mengatakan melihat dari hukum asalnya ya boleh-boleh saja karena halal. Nah, tapi saya dalam hal ini secara pribadi lebih condong pada pendapat yang tadi mengatakan ya, kalaupun diterima mungkin diberikan kepada yang lain jadi lebih baik untuk ditinggalkan lebih selamat kalau diragukan ya, diragukan kerana makanan tersebut diperuntukkan bukan untuk sesuatu yang disyariatkan ya berbeda kalau makanan yang biasa saja ya, secara hukumnya boleh-boleh saja, maka ya, lebih utama untuk di, ditinggalkan lebih utama saya tidak berani mengatakan langsung itu haram secara mutlak kenapa karena juga ada para ulama yang khilaf dalam hal ini sebagian ulama melihat dari isi diri hukum asalnya melihat dari hukum asalnya sisi lain melihat kendati hukum asalnya tapi karena ini diperuntukkan untuk hal yang bukan syariat menyelisih syariat ya diperuntukkan untuk hal yang bertentangan dengan syariat Allah maka dari sisi ini tidak diperbolehkan Wallahu'alam Ya, lebih untuk tidak diterima Kalaupun diterima, ya mungkin berikan kepada yang lain Kalau nah, seperti itu Wallahu'alam nah, Baik, syukuran wazil Akhir atas jawaban usah Demikian Untuk ibu yang bertanya Dan selanjutnya Ini ada pertanyaan Ustaz Ma'am nah. Dari Sahnan Palipi, mohon maaf. Dari penanya yang tidak sebutkan namanya, ya usah. Kami satu keluarga itu berbeda-beda agama. Ada yang Nasrani, ada yang Islam dan ada agama yang lainnya. Jadi untuk hanya sekedar mengucapkan perayaan hari-hari mereka. Itu sudah terbiasa Ustadz Nah bagaimana sikap kami Ustadz Atau terutama e, saya sebagai yang mungkin sudah sedikit agak paham Untuk mereka sikap e, terutama kepada orang tua yang adik-adiknya Ataupun keluarga yang lainnya ada yang non muslim Dan terbiasa ketika mereka mengadakan atau merayakan acara-acara hari besar mereka Mengucapkan selamat Ustadz Nah, taib Syukuran, terima kasih atas pertanyaannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ya, senantiasa memberkai hidup kita Memberikan kepada kita ilmu yang uh, Bermanfaat Memberikan pada kita al-haq Kemudian beri kekuatan untuk mengikutinya Taib Dalam kondisi yang seperti ini Pertama kita harus memahami apa yang dijelaskan oleh Allah. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ini jelas, ini prinsip ini. Ya. Ini prinsip. <coughs> Rasul menghadapi ya. sukunya Quraisy, ya di sana ada pamannya. Ya. Pamannya juga tidak beriman. <coughs> ya. Dan yang lain dari kabilah Quraisy. Abu-abu yang lain. Ya. Maka surga zakkan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum aban gamak len. Ya, bagi kalian wali din dan bagiku agamaku. Allah tak perintahkan aku di atas tauhid, aku hanya beribadah kepada Allah. Naam, inna ni minal muslimin. Naam. Tidak bersyirkut kepada Allah, tidak berbuat Beriman kepada Allah. Nah. Maka di dalam syariat Islam ada namanya al-wala' wal-bara'. Kecintaan dan kebencian. Itu semua dibangun di atas din, di atas agama, bukan perasaan, bukan tradisi, bukan budaya. nah Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Ini bagian dari iman, ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah dan kebencian amalan hati begitu kecintaan amalan hati kemudian adanya kebencian di dalam hati yeah. kepada non muslim bukan berarti boleh menzolimi yeah. boleh menghina tidak di dalam urusan dunia kita boleh berinteraksi. Inilah ya. Ya. Tempat untuk bisa bertoleransi dalam urusan dunia. Terlebih lagi orang tua kita, saudara kita, saudara seseorang orang tuanya karena perbedaan agama tidak melarang untuk berbuat baik. Tapi yang dilarang adalah mencintai karena Allah. Atau mengikuti Ritual-ritual agama mereka Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala Wain jahadaka Ala antusyrika bima leysalaka bi ilmun Fala tuti'humah Lihat Fala tuti'humah Ini kena urusan agama Jika keduanya mengajak berbuat syirik Yang tidak ada landasannya sama sekali Datang dari Allah Jangan taati, jangan ikuti. Tapi Allah memberikan solusi, was sahihuma fi dunya ma'ruf. Ya, berinteraksi dengan mereka berdua di dunia ini Yang baik. Maka silaturahim tetap wajib disambung kalau itu berbeda agama. Ya. Berbeda agama. Nah, ini dalam hal bagaimana kita berinteraksi? Nah, oleh kerana itu Termasuk hal yang pada Termasuk al wala wal-barak Yang barak adalah Kita tidak mengapresiasi Dan memberikan selamat kepada Tradisi yang jelas itu bertentangan dengan Agama Allah Tadi lakum dinukum waliyadin Ini agama Maka para ulama sepakat Ijma' Kalau ada menyisipati telah mengisi Ijma' tadi Ijma' Sebagai nukil oleh Imam Ibn Dan kita akan mahaludim Ijma' Ya Dan banyak di antaranya Tidak diperbolehkan Bagi seorang untuk Ya mengucapkan Selamat ya, Kepada Non-Muslim dalam rangka perayaan hari-hari besar mereka Ini Ijma' kaum Muslimin Dan tentunya dalil Ijma' itu Sangat banyak sekali Perintah untuk Tidak menjadikan orang-orang Kabir sebagai wali Ya, termasuk dalam hal itu Oleh kerana itu, ini permasalahan yang harus dipahami Ini din Bukan perasaan Maka yang harus lakukan seperti itu Berbuat baik, tutur kata yang baik Ya Tutur kata yang baik Jika pun memberikan hadiah kepada mereka Menolong orang tua, apalagi orang tua Sakit, dijenguk Didoakan kesembuhan dan mengejajak ke Islam Ya, berbuat baik Saudara-saudari begitu juga tapi dalam permasalahan urusan agama ya dia pergi tempat peribadatan dia eh, jangan diikuti dia mengajak untuk mereka jangan diikuti karena hari raya itu merupakan bagian yang sangat prinsip dalam agama setiap agama likul liqaumin 'idun kata rasul wa hadza 'iduna setiap kaum itu umat itu memiliki hari raya yang mereka peringati Ya dan inilah iduna yaitu idul fiti atau idul atah jadi jelas selama hal ini inilah pemahan toleransi yang benar ya bukan toleransi hari ini ke masjid, besok ke gereja besok, besok mungkin tambah-tambah bukan itu hari ini ucapkan salam bagi mereka besok mereka ucapkan salam bagi kita ya. bukan begitu ikut-ikutan merayakan ya juga menggunakan maklumat uh, mengibarkan simbol-simbol mereka memakai pakaian pun simbol mereka enggak la hadalah ya juz haram hadalah ya juz ijma' alaihi alsunnah kaum muslimin para ulama fuqah sepakat ijma' dalam hal ini ya adapun sebagiannya berusaha untuk memaksakan dalil dengan logikanya untuk melegitimasi membolehkan ucapan-ucapan seperti itu ini jelas laysa ma'al haqq Tentu bukanlah kebenaran yang disampaikannya. Itu jelas Ijtihad yang keliru atau pun Tapi dikatakan istihad atau penyimpangan pemahaman yang keliru. Siapapun yang mengatakannya. Nah, al Itu sudah jelas. Nah, demikian ia ya mudah mudahan bisa dipahami dalam hal ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai kesesatan dan penyimpangan dan semoga Allah meneguhkan hati kita di atas sunnah, taat tauhid, tata Islam. Dan kita bangga dengan Islam, bergembira dengan Islam. Kita orang yang mulia. Wan tu mulallahuna, ingkun tu muminin. Pelatihin, wala tahzainu, wan tu mulallahuna, ingkun tu muminin. Jangan kalian merasahina, jangan merasa bersedih. Silakan dunia diambil mereka. Tak perlu kalian bersedih. Kalian orang yang tinggi, orang yang mulia, ingkun tu muminin. Jika orang beriman, ya. Al Islam ya allahul wa laa Nah, Islam tu tinggi, mulia. Masa yang tinggi merendahkan, menghinakan diri. Tak boleh. Ya. Kita dimuliakan oleh makam muliakan diri kita dengan Islam ini. Berpegang teguh dengan Islam. Nah, jangan tertipu dengan keglamangan dunia ini, kemahuan dunia ini, dengan tempatan dunia ini, dengan dunia yang menghiasi yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. وصلى الله وسلم بن محمد وآله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانه الله الحمد لك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته